Txaldeon, hendika? Txaldeon! Zemo duz? Ondo, ondo, benga alde! Be. Barra Txaldeon ere, entzuten gaite uste guztiei, ongi etorriak herriotxakera, ongi etorriak txingurriotxakera. Eta gaur Santi eh, falta zaigu, agurtu beharko dugu, ez, hendika? Aupa Santi, aupa, zaindu zaitez Aupa Santiago, ba, bueno, ezan barra dugu gaixori daukagula, baina e, lana erdi egin hau tse diguz, zeren, bueno, kontaktua keman dizkigu saio hau egiteko, gaurko txingurriotxak egiteko Beraz, eh, zertaz hitze ingo dugu gaurkoan, hendika? Ba, gaur... Eh operativen topaketan egon ziren asteburuan da horta ziteango dugu elkarrisketa bateingo diogu Fernando hori da gero Maider erean egontzan da kontatuko digu berak nola ikusi zituen topaketak eta zen giroa zegoen eta gure elkarrisketatua ez da Fernando baizik eta Pedro indika Pedro alkatua da lego burua Ba, hoxe alde batetik eta bestetik, ba, eta denbora ematen badigu, ba, beste kontutxo bat ekarriko dugu gaurko txingurriotxakera, bak izuteo sinbiri bil aldean ba, baratza batzuk daudela eta desalo jatuak e, izan behar zirela baratza horiek, proiektu bat dauka udalak leku horretan burutzeko, eta bueno, ba, guzti horretas ere bai e, izango du haukera ba, pertsona bat ordabilena bilena Bueno, esaten genuen bezala, joan den nazte Barazki Kooperatiben topaketak egon dira Eta Bertan egon zen Maider, Barealaiako Kooperatibako kidea, Kaixo Maider Kaixo! Ba, bueno, esaten genuen, gero izango dugu laukera hitz egiteko Pedrorekin erekin guztion eta azpiskat horrelako radiografia bat egiteko Euskal Herri mailan dagoen egoeran inguruan honen inguruan baina bueno, zure ikuspundua ere bai, bertako kooperativako kide bezala eta kontsumitzaile bezala, ba kontatzean eko genuke batez ere nola joan diren zerta saritu zareten e, topaketa hoetan. Ando, bueno, ba eh topaketa hoetan e, alde batetik zeunden eh kontsumitzailea eta aste altetik ekoizlea. Kontsumitzaileen aldetik, ba komentatu san no, e, zer da guk hartzen duguna eta zer da eskaintzen dugun, ezta? Eh, ba eskaintzen diegu lasaitasun bat, ezta gou asumitzen dugu kausetan zerbait arasoren bat gertatuz gero, ba asumitzen dugu arazoiek aras hoiek Eta beraiek trukean serenaten digute, ba, barazkiak baraskeak era alkan baina beti jakioiek eta baraske ondo zein duteki handirela ez dela kimikorik erabili eta modu racional batean sortu direla. Mhm eta topaketa hauetan e, kontatzen aldi guztu fiskoak nola ehituratu diren, osea zega gai jorratu diren. Bera, aurkestu san alde batetik aurkestu san e, ez dela duten beste kooperativa batzu superua, kooperativen ideia oso sarrada da eta beste alde batetik komentatu gen duen e, zeintxu ziren gure beharrak eta zeintxu ziren guk eskaini genezakeen engauzak kontsumitxailen moduan. Orduan agertu zean, pizkat, hori, ba, gu eskaini genezake eta e, guri zer gozatzen dugu jak e, jasotxa, hori, ba, ba, barazkiak eta jakiak, ba, kalitate honekoak, eta e, ziurtasun batekin, eta lasaitasun batekin, berakizulan ba, nola sortzen diren, eta baita pizkat egin plikatzea baserrien bizitza hortan, ez, ez izatea jakiak ateratzen dira fabrikatik baizik eta jakindondik atratzen diren, eta e, nola egiten diren. Da, bueno, esaten duzunez, asko ba, parte hartu zuten topaketetan, eta, bueno, e, ola kopuru bat edo zenbaki bat edo... Bai, hogeita e, mar, kooperatiba daude puzkun, eta nik uste, hogeita marra dik, hogeita sortxe, ogeta zazpi zeudela Gainoak oso kurusien esan zen, bai eta eh, ekoizle bat, zegoela, hori, eh, bilatzen baiendeari, ba, bere bazera, bazera, bazera, bazera, eta bazera bat egitu horri izan, herri berreinako, ba, kooperatiba bat, bilatzen ekoizlea bilatzen. Uh -huh. Zegoen, hori ezki, eh, horretan kooperatiba izango dira bai, entxe momentontan. Vale, o sea, bai, bai, frutuak emain ditu. Bai, frutu argiak, bai, bai. bai, bai, bai. Eta, bueno, ez, eh, baita, guentatxeaz dira bakarrik barazkame, bazker da, igual errazena asteko ez ba, eh, ba, da, denok lurra lan datu, bere lanaga, baina, bueno, gutxi gara bere ulertu daiteke. Baina, baita, beste gauzak esartzen eh, zan... ez dira, adibidez oiaskoak... Beste kooperatia mota dute, ez direk konsumakoak bakarrikan, ez? Hori, da, eta beste gauzak gehiago jaten dituztenak. Eta eh, baita, hori, eh, beideia beti mantenduta eh, neka zeriekin harreman eh, egon behar duela, hor dun, eh, Idea dela eh ez bakarrez aloresketa hutza, baizik eta esketik aparte, ikaparte beste osa gehiago. Hmm. Ba, onde irutzen bazai zu, eh, jarraian entzengo dugu edo eh, izango dugu Pedro hitz eitoko aukera topaketa huen inguruan eta kooperatiba gusti hoien inguruan. Mie esker maidar. Sureia, bai. Bidasoaldeko herri mugimenduak 100 saio antxeta irratia. Marchó lau 8 bederatziak arte herriotzak 100ka. irubikoitzaherriotzak.info irubikoitzaherriotzak.info. No pasaré en este buruan barazki kooperatiben topaketak burutu dira, Euskal Herriko Barazki Kooperativenak ein zuzen. Bertan, ba, barea laia kooperatiba, txingudiko kooperatiba egondu da beste batzuen artean, baina guk hitzein e, nahi izan dugu ba, bertako antolatzaieetako batekin. Hitze egiteko pixka bat, ba, kooperatiba hauetaz, topaketa hauen inguruan ere, eta nola dagon nekazaritza orokorrean ne euskal herri lan. E, Lehen dabizi, ba, pedro kasalduko digu pixka bat, e, zein diren e, kooperatiben eredu desberdin hauek, Eta azten hitz egiten pixka bat ba, guk esagutzen dugun, gertutik esagutzen dugun, kooperatiba eredu horretaz ez, barea laia kooperatiba, saio hau egin zuzen egiten duten e kideen kooperatiba. Eta, ba bueno, esagutzen dugunez, hauek egiten dutena da, hogei bat e kide dira kooperatiba horren parte, kuota bat jartzen dute hilabetean behin eta kuota horri balio du ba kooperatiba gestionatzeko, baina baitare nolabaiteko soldata bat pagatzeko baratzak kudeatzen dutenei, baina kuota hori jartzeaz gain egiten dutena, ba, banaketan parte hartzen dute, asanbladak kantolatzen dituzte baratza gestionatzeko, eta bar, beraz pedrok asaltzen digu hemen honen ba, eta beste batzuen arteko ezberrintasunak? Hmm, ba, bueno, berdurak ekoizteko behar diren balea guztiak dira guztion ardurak bakarrik horretarako bueno, kooperatiba hau edo proiektori martxan edukitzeko bakuota bat ordaintzen da ez da barazkiengatik zuzenean ordaintzen baizik eta kooperatiban funtzionamendoa posibila izan alizeteko mm -hmm. eta bai, e, egia da eredu bai, berezi hori ez dala zabaldu e, beste taldetan ez da? hau da bi, bi, ere, bi talde hori ez aparte ba, beste, beste taldetan ez da horreko ereduz e, jarraitzen E, bueno, Arra zeidez berdiengatik. Adibidez, ba, e, kasu askotan dira betiko baserritarak, baserritar familiarak, bere baserria daukatenak, eta bere lurrak, eta bere tresnak, eta bere traktorea, eta eta guztia. Hortoan, e, e, pixkateza jagoa da e, ba, baserritarroiei eskatzea, ba, danak komunean edo ipintzea. Ez azkenen kooperatibate egiteako izen horitzake, ba, lurrak eta baserria, bueno, baserria igualez, baina lurrak eta baliabide danak guztion artean... E, E, guztion arte emanatzea eta hori bueno, ba, Euskal Herriko gipuzkuko realidadean ba, ez da ainarreixa, ez? Eretu hori ez da Eta hor duan nola, nola <laughs> gestionatzen dira kontsumo talde hoiek. Bueno, bazkenean egia da ardurak ere partekatzen direla, ez horralako neurrian behar da baina e, badago alako ardura partekatu bat, ez? Hau da, e, eta gehien bat e, konsumitzaileak eta zuitelaak partetzen dute e, ekoizpenean ere ez beste modu batean behar bada baina e, ba, bueno, funtzionmintoa da azkenean e, kuota bat dago e, e, bueno, otarra, hau azkenean otar sistema horren bueltan dabiltza taldeuedanak hau da e, laburki laburki esan dabazatararak ba, e, baratza bat normalean esaten dut baratza oinarri bezala baratza izaten delaako egia da gero beste produktu batzuk egtzen direla. Baina prinsipios, baratza eh, planifikatzen du talde batentzako, konsumitzaile talde batentzako, eh, danen artean eh, planifikatzen dute baratza, hori hortan berdina izaten da, baina gero eh, konsumitzaileak ordintzen du kota bat, ba, otarra, jasotzen duen otararen neurrikoa. Dan, eh, normalean otar osoa, do, otor erdia izan daitek, edo bi neurria, zehundi eta txikia, segun familiaren arabera. Baina, sistema otarretan dihoan e, produktoko burua eta berdina da. E, beizaman eta, bueno, kooperatiba horren berdina, ez. Azkenean, mm -hmm. baratza danan, danan arten planifikatzen denez, bageroan handiken ertetzen duten produktuanak usta jasotzen den bat, danan arten e, e, banatzen da, ez. Bakarrik hori, adidez, tresneria eta gau, gauzea uedanak, ekoizpen aldeko e, zagun nuke behar, de, behar diren tresnak eta lurrak ardura hori geratzen da gehihenbat e, baseretarran esku baina berdin berdin kota hilero ordaintzen da eta mantentzen da konpromiso bat hasierako proba baten ondoren ba bihiru ilebeteko probaren ondoren ba urtebeteko konpromisoa eta eta naiz eta derrigorrezkoa ez bizi zen bai sustatzen dira baita ausolanak e, eta Eta, bueno, ba, adibidez eh, produktuan kaltidadeare eta urte osoan berdina ba, Garaien arabera ere, ba, alderan aldean, aldean gehiago izaten dira eta eguan gutxiago Baina kuota, urte osoan mantenean berdin barri Era horretan tigem, ba, basaretarrari Eta horretan horregatik egin, ba, besa ematen zailo baserretarrari eta baserretarra batakik Ba, urte osoan zehar, diru zarrera zinko bat bintzat eukiko dula Imaginatzen dut, e, hau, baserritarrasko erantzat, e, ba, badela nolabaiteko baiteko irtenbidea Ba, igual e, zailtasun batzuk bestela, bestelako modu baten gestionatua, ba, modu tradizionalean nola baita esategatik Azkenian e, ba, esaten zenun segurtasun hori eskuratzen dela ta, Pentsatzen dut badela zerbait ba, areagotzena e, jungo dena, ez? Bai, e, tamal ezia zango nuke e, sistema hau dela e, geratzeza igun e... Iatresna bakarra, ba, ba, gauden egoera tamalgarriari a, e, iraut, e, irautzeko, ez? E, egoera honi bueltamateko. E, gaur egunean badakiguia baserretarik ez dela geratzen gipuzkoan, e, gaina edu diversifikatu eta jasangarri batekin oindikene gutxiago, eta oso-oso zaieda baserreteken bizitza gaur egunean. Ordu nahi baditugu baserretak euskal herrian derrigorezko esnuke izango, baina... Salmenta zuzena bai, derrigo ikusten dudala, zirten bide bezala urrungo urtetako. Eta, eta salmenta zuzenaz gain, esango nuke gainera, harrenman zuzena, eta, eta parte hartze, konsumitza parte hartze aktibo hori edo alantza, aliantza horiek sortu, sortu gabe oso zaila izango da egonkortasun hori bermatzea bazerrietan, eta gehien bat e, bazeretar berriak animatzea bazerrietara. Mm -hmm. Hori da daukagun, gaur egun daukagun agazurik handiena, ez? zerritarrak e, agortzen narei da, eta ba, generazio berririk edo gazterik ez da sartzen. Eta orain talde hauei esker egia ba, da, e, goera hori pixkat, e, badiru di e, jende jendean imatzen dala, eta esperantzatxeki bat ikusten da hor, eta espero desango baiagurungo urtetan ere, hola isa Galdera, mm, bat ez dakit nola izango den, zerritarren ba, e, merkatuko pulua ba edo, E, nola, ari dire e, multinazionalak kooperatibaren munduan sa sartzen nahian, edo, edo ez dire sartzen, edo zuek alde, batu, alde, alde, alde batera uste dituzue, e, nola dago negoera? Eta zondo no gulertu galderan nola, multinazionalak sartu nun? Bueno, eroskin edo, e, bueno, bai. e, e, janariarekin aritzen diren ba, enpresan handiak, Es, arten, eh ba, zuen ba, produkzioa produktzioa erosi nahi aan baldi ba, ari darien edo eh ah, oso oso urutik gusten ditugu, es gure gure mehatzurik ez dira hain urutikoak, baizik eta hemen gertuko gertuagokoak, es uh -huh. Eskalerrri bertako enpresak. Es es multinazionaliak ez dago e, iñungo interesiken eh guk oso ekoizten e, mugatu daukagu. eh e, Euskal Herrian ia eta gehien bat gipuzkoan, ez, porque Araban eta Nazaroan egia da igual e, kapazidadea hundiago da hola, nahiz eta lurasko abandonatzen egon hor, inkluso hor ere, ez da, Araban eta patata lehen patata ekoizteko leku aproposa zidu dina, ba, gaur egunean, e, gama eta holako sektoretako ari dira ekoizten, e, oso oso geizki horrein duteko e, produktuak ekoiztena dira, eta ikusten da urrungo urtetan ere, sektore hori ba jola es ese gukamendauk egun arasoa da ba bueno ba, kontsumo taldetako edo tarra sistema honen e, ideia hartuta ba bueno ba sortu e, daitezke la enpresa batzuk ba otarrak etxe banatzen dituztenak produktu ekologikoekin izan daitezke hemengoak edo seguruenik izango dira kanpokoak Eta, e, eta zaindu gabe gainera, babesten bueno, ba direla bazerretaren edo nekazadien eskubideak, lan baldintzak duinak direnik eta abarrez. aspekto helamen aspektu e, gizarte, gizarteari edo lan baldintzei eta nekazadien dagoen kezka horri ez dio inolako erantzunik ematen ez. Eta hau da justu gakoa holako kooperatibatan. Baize askenian proposatzen duzutena, ez da, besterik gabe ba, beste modu bat kontsumitzekoa, baizik eta hitz egiten zenuen ere bai lehen, ez? E, ba, baratza edo baserritar gutxi gelditzen direlnak, ba, ekoizpen dibertsifikatu bat dutenak, oza, hau e, or, bere orokortasunean ulertu behar da, ez? Bai, e, gu proposatzenarik erana, naiz eta hitz hauekin e, normalean ez ezan da, gizartean irautza bat ematea. Hau da, e, orain arte e diren e, bilakaera hori or, daudi eta, eta beste sistema bat e, beste printzibio batekin ez dirutan oinarritutakoak baizik eta e, gertutasuna, konfidantza eta gizarreanetan e, oinarritutakoa e, normalean ez du hola hola aurkezten baina hor sakonean dagoena hori xe da ez e, ikusten dugu gaurko e, gaurrengo sistemak ez dauquela ez da que berak daukala e, auto sintziketaren hasia e, dauka bere barnean eta eta ikusten dugu gainera ba, petroleoaren eta eta bueno ba hamendik urte batzutara ikusten da petrolea ze presiotan engongo den eta gaur egunean e, sistema montatuta dagoen bezela ba balikulapekutara, es. Horren aurrean nahi dugu alternativa da sortu, erakustenai gera alternativa real badala funtzionatzen dula, ez dugula inungo politikaridik edo sistema agroalimentari horik edo multinazionalik behar e, elikatzeko geuke egiteko kapaz bagerala bertako bazerretarrakin eta konfiantzan oinarrituta eta hori da azken finean e, bueno, talde hauen filosofia esango genduke es. hori ulertu gabe e, ez dago beste dena ulertzerik eta azkenean jendea apuntatzen bada ba, otar bat jasotzeko produkto, kalidadesko produktuakin eta, eta listo Ba, seguruenik etoriko dira enpresa ondiegoak eta on hobeto preparatutakoak eta, eta bueno, ba, jende horrek ez, ez luke asko irango ez talde hauetan. Mm -hmm. Ba, ez dakit, e, gure aldetikan anba, itxaropen hori, ea horrelako proiektuak zabaltzen diren eta baitare hemen duzutela bantxeterratia eta txingurri joatzak bereziki zuen kontu guztia kontatzeko eta ez dakit asken hitz batzuk e, botan editu zuen. Ba ez, eskerrik asko, ba, otzetxatiken, eta interesa, bueno, badak ito horre basabiltzatela, e, kooperatiba, bueno, e, bai, informazio zabaltzen eta, bueno, guretzako olako irrati libereak, eta, eta, eta irrati lokalak oso garantzizkoa dira guretzako, ez, guk medio ondietan eta askotan gure mezuak ez daukea lekurik, eta... Eta horako lekuetan, bala saio goitze egiteko, eta oso interesgarria da guretzako ere, eta nahi desunetan erako, ba gurekin kontatzeko. Ados, Pedro, ba, mi esker eta beste bat arte. Ze guai, urrungo arte, ondo zegi. Agur, Pedro. Adio. Herri hotxak, bidasa herri mugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte pauzumediaak ekoiztutako saioak. Hiru Uberikoitza Erriotak. Hiru U gai sozialen inguruko eztabaiida informa da. Bi asteazkenetik, behin, seitatik aurrera, lakasita gaztetxean. Otsaaiak bederatzi kultura librea, eta hottsaaiak hogeita hiru tabakoaren aurkako legea. Lebat eotete bi asteazkenetik behin lakasita gaztetxean. Eso indica gustatzen zizula kriston pila besti hau, eh? Super folky power, outpai trikitisha. Beno, seguro Santiago jauna ola guen zuten eta kriston pila gustatzen ai saioa, pogo bat egiten segurazki. Baina jarraitzen dugu e, antxeta irratian <risa> Jarraitzen dugu antxeta irratian, txingurri hotxaken Eta, bueno, kooperatiben inguruko elkarrezketa hori edo topak eta horien inguruko elkarrezketa entzun eta gero beste gai batetara pasatuko gara Bai, bueno, eh, san duguenez, ba o simbiotikeko buruz hitzeingo dugu, da horretako bueno, elkarrizketa bat eh egin dugu, da bueno, gero ausunarketa txiki bat eingo dugu ba baratzen asuntoni. Bai ze duzu baituzu proposamenak, ez? Bai, alere, ala pro, proposamenak, hausunarketa, da da guerra pixkat. Bafol Cabesti Hi polita entzun ondoren, e, Ramon herie indaako elkarrezketa entzungo dugu, e, San bezala ososibireebeleko baratzea hauen e, inguruan. Telefonaren bestaldean Ramon Ubiria dugu, bera ba, esaten genuen eremu horretan, e, Santiago inguruan, baratza du kaixo Ramon? Kaixo, kaixo. Bueno, eta azkenean e, telefonozari ginela elkarrizketa horretekan esaten izun, ez? E, ba, jende askok ezagutzen dugu, zonalde guzti hori, ba, entzuna dugu, proiektu bat dagoela eta bar, baina eh, azkenean ez dugu gehihei esagutzen zenolako egoera dagon bertan lehendabizi dena den eh, baten batek ez badu esagutzen eh, zen selektase ari garen eh, eskatuko ni zuke ba deskribapen txiki bat egitea nun kokatzen ari dugu, ari ditugu baratz hauek bai gu gaude osik bizibilen hau da e, dumbo auzoan variantearen beste aldeetan beste aldean eta sarrera daukagu ba Santiagokoko zubitikan E, ambulatorio berri daino e, bide gorritik al eta horri ikusten den eremu guzti hori ba, da, e, guk, baratza daukagun lekua bai, azkenian bide gorritik dihoan jendia do errepidetik e, okresuanago hori da ikusten da e, zenbat baratza daude gutxi gora bera do zenbat biltzen da bertan baratza lan zen ba gutxi gora bera oraino arte e, gu ginen egun e, lagun inguru.: berezko buru nahiko majoa nahiko haundia bai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 Bueno, e, Baratza, eh gertatzeko ba nik esuen jarri, nire nire aitak errentant zeukan errenta bat ordaintzen zuen eta 30 urtez han egonda, eh batzuk badiren ba, terrenoaren jabeak zirenak eta bueno, duela 10 urte eh egitzen izan du dena espropiatu. <hum> eh, kanaldeaguas bravas famatu hori egiteko asmorekin espropiatu egin zuten.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 noizbait, zerbait egingo egingo zela. Hori, da? eta zerbait hori, orain dela hilabete batzuk urte batzuk e, iritsi zen proiektua, bueno, udaletxak proiektu bat aurkeztu zuenean., Bueno, e, gauzak onela dira. E, Azaro erdi aldean e, nekordetzen naiz, eta ni bezala beste lagunasko horrela enteratu ziren joan ginen, e, baratzera, eta han ikusi genituen ba, zarreratan kaktel batzuk. Esa, esanez, 2 mila ba, eta marra bukatu, buk, bukatzen zenean e, dena bertan behar utzi behar genuela. Hmm. E, gure gauza kartu eta beste legu batetara joan bergenuela. Orduan, zegertatu zen e, bueno, ba, lagun asko gala eta bueno, e, zer egin batzuten jakingabe ba, erabaki genuen e, bilera batean ba, e, urbanismoko zinegotziarekin bildu eta galdetu abertzer egin behar zuten. Uh -huh. Zergatikan ba, inbeste presa, e, ba, aldikan alde egiteko. Eta zer e, izan zenuten bilera hori? Bueno, hazi ba, bila batean, e, zantziguten... Ba, bueno, e, claro, e, Lurreremu hori udaletxearen nahela. Eta badirudi, ba gu aprobetxatzen ari garela e, leku hori eta gainontzeko herritarrek ba egiten dute ba, e, e, ezin dute disfrutat e, eremu horretan. Mm -hmm. Orduan eh udaletxearen eh hori zen egin barzutela da, nola herritar guztiena den, ba eremu hori ba herritarrei irekitzea. Eh? Eta irekitze prozesu horretan aurre ikusten zuten e, parke bat egitea. Mm -hmm. Ez daki uzer motatako parkea ez dugu proiekktorik usita ez ezer. Bueno, hori izan du zen lehenengo bilera egin genuen e, genuenean esanziguteena hor parke bat joango zela, herritarren ba, disfruterako eta rollo guzti hori. Bye. Begira, e, gu badakigu e, lurrori bueno, guk zaindu dugu oren jarte, ez da gurea, eta udaletxeak esaten badigu, ba, bueno, trasteak hartu, eta legin ezazute beste nonbaitera, hemen ba, zerbait serioa edo parke bat, edo zerbait egin behar dugulako. Horren aurrean gu guk gukezin dugu ez erekin, baina zer gertatzen da, bigarren bilera egin genuenean, E, ja, e, alde egiteko epea e, bon, gertu zegoen eta guk esperantza sekunan ez du ez galdu, ezta? Parkearen histori hori ba, komplikatu xamarra da eta horret, hori aurrera eramateko dilutza handia behar da? eta guk ez genekien e, udaletxea aprez zegoen ba, dilutza guzti hori ba, inbertitzeko hor. Zen izan duzen gure, gure sorpresa ba, bigarren bilera egin genuenean E, zinegotziak esantzigun, ba, e, gauza zegoen bezala, e, ba, alde egin behar genuela. Eta gainera, gaur egun ez dute esaten parke bat egin behar dutenik. Haiek laukaten asmo bakarra da, e, lur hori ba, txabolaz garbitu eta dagoen bezala utzi. Orduan, gaur egun horrez dago parke bat egiteko inolako asmorik. Asmo bakarra da ba, angauden, ba, ehun lagun inguru horiek, ba, bede afizioa gabe utzi, eta, eta nolabait, hmm. ba, erritarrei, e, ere muori nolabait zabaltu. Eta nola, zue, handuz, ba, zuek e, guzti honen aurrean nolabait antolatu zarete? Bueno, antolatu. Ego egin dugune zandu da,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 Ba, asko hitz egin ondoren eta ba pentsatu genuen hor parke bat baino zerbait gehiago egin zitekeela, ezta? Inegutena da lur hori herritarrei ireki. Orduan ba gure proposamela zen eta gainera e, firma batzuk sinadura batzu jaso ditugu eta proposamela zen, ba, bueno, parke bat egin nahi baldi bazuten edo bideska batzu jendeak paseatu ahal izateko, ba bueno, sondo zegoela. Baina, butxireneza, respetatzeko edo lursail bat, ba reservatzeko, ba irunen, ba baratz bat nahi dutenen, nahi dutenen hmm. Eta, bueno, e, gainetikan gure proposamena hori zen, ezta? E, baratza desagertzen ari dira, ziztu bizian, eta afizio hori daukagun ontzako, ba lekurit ezagelditzen. Orduan parkiaren ideia edo birreska batzuk egitea, ba oso ondo iruditzen zaigu, edo jendeak eguzki hartzeko leku aproposa, baina hor ez 두고 gastu behar 100.000 metro karratu dago dela. Orduan horrein daiteke paske bat gainera eh Apolasterkaria horre de bisita egin daiteke, ba anfibio gustilloientzako, ba e, e, babestutako eremu bat sortu. Mm -hmm. Eta horretaz gain Ba, e, bueno, e, luzail bat utzi, banatzak ba egiteko orduan mila metro karratuietan gauza asko egin daiteke eta guk zeinadura bueno, ba, e, jaso ditugu e, horren alde. Eh? Gainera ezen izango zerbaitain hain e, arraro da astrombotikoa, ez beste herri batzuutan e, Euskal Erkidegoan bertan bagazte izen adibidea dugu, horrelako sistema bat e, badagoela, nun baratza bai komunitarioak egiten diren, ez? Bai, jauna. <coughs> e, eta guk, esatzen genuenan, e, a berleinago edo beranduago, egu e, daletxeak erronka horri aurre egin behar dio. Ordu du, guk, esatzen genuenan da, a ber, e, ba, lurregoki bat, e, utzi nahi baldin badu udaletxeak ba, utzi dezegula, E, osinbire bileko lurreremu hori. Eta? Mm -hmm. Baina, e, udaletxeak esaten du, bueno, gure proposamena, asko guztatzu zitzaien, baina esaten dute, aztertu egingo dutela. Eta agian, egunen batean, ekologikoen historia hori, ba, agian aurrera eramango da, baina nordaki non. Eta mm -hmm. guk esan, esaten genuen, ba, ba, jo, bar, ba, horri ba Gainera batez ere esaten duzunean proiektu zehatz bat e, ez dago lekurako, ez? Baes. Hor eh udaletxak aurreikusita daukan gauza bakarra da, e, ba, aurren kontu bat eh eremu guzti hori garbitzeko. Besterik ez dago. Mm -hmm. Eta baldin badago guri biltzat ez digute jakinarazi.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 Eta esan ba hotzaila e, bukaera da arte utziko zigutela ha egoten. Eh? Neguko bueno, ba, barazkia jasotzeko eta eta horrelako aitaki horrekin. Hmm. Eta horia osa pasada da eta ja bukaera bai, printzipio gertu dago? Bai oso gertu dago, oso gertu dago. Noiz jarri dizuete epea eh otsella bukararako. Bai, bai. e, bueno, ikusiko dugu guk emendikan saiatuko gera horren jarraipena egiten. Eh igual piska ta maitzeko ta ta gaiari piska vuelta edo, e, zer suposatzen du baratza izatea bai zuentzat edo zuretzat pertsonaleki. Begira, e, niretzako, ba begira, eh ba, lagun hoien artean segurazki ni izango naiz gazteena. Ordua, nire, nire lana daukat, eta, bueno, bidaltzen banaute, ba, agian egunen batean beste lekuren bat aurkintuko dut, eta nire afizioarekin jarraitziko aukere zago dut. Baina, kontutan hartu bar da, hor dagoen jende geiena, gutxienez jubilatuta dagoela. <hum> eh? Eta irurogeita mar urtetik angorako ba, gizonei esatea, bere ba, afizioa bertan bera utzi behar dutela, Nire aldetik, bueno, ba, gogor xamarra egin gozai, ba, nire afizialetelako, baina batez ere, gogorri izango da, beste lagun guzti hoientzako. zako. Mm -hmm. eh, nire zako, bueno, ba, bueno, nire denbora daukaz, beste lekubat horitzko, baina beste jubilatu horien zako, beren ilusio bakarra, bizitza honetan, ba, edo, bakarrenetakoa hori da, barat, barat bat izatea.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 Baina pixka bat bai, komentatzen da, pues, baratze ekologikoak, e, bertako produktuak kontsumitzea Azkenean zuek horren e, ja, alde egitenari ja. ari duzute goitik, bera Bai, eta niri baratzeak entzen badi date, ba, ingo duen ari da, gauzak, ba, e, supermerkatu batetikan hartu e, Eta orduan jango ditugu Almeriako edo Marrokozeko e, tomateak edo dena delakoa eta usinbiripileko tomate famatua ba, geldituko da ba zerezean edo aztuta eh? eta beraiek nahi baldin badute ba kanpoko gauzak erostea ba azken finbatean hori egingo dugu mm -hmm. eta gu geok e, koisttutako produktuak ba izango da ba ilusio bat besterik ez mm -hmm. Ramon, ba ez dakit zerbait gehiago nahi duzun esan ez ikuste nahiko askoz gehiago ezin da, ezin da esan. Eh? Hauza bueno, gutxi gora bera onela joan dira eta udaletxeak bere erabakia hartu du eta guk udaletxearen naiaren kontra ezin dugu ez erekin. Hmm. Beraz, ba... Agia honore indikana aprobetsatu egingo dugu lur eh? Bai, bueno, igual lauskal hoez. E, hori espero dugu hemenikan mintza bate proiektu bat egon arte aprobetsatuahal izate eta ez geldizia lur horire ba, galduta edo. Guk orain hortikan alde egiten badgu, eh, Irundarrek ikusiko dute abuztu aldean edo iraia aldean pasa daite zela eta, eta ikus dezatela nola dagoen. Mai. Ikus dezatela nola dagoen eta pensatu dezatela aber nola nahiago duten eh barat batzuekin edo dena zikinkeriak, hmm. eh, larreak eta e, eta hasi eta belarra jana ikustea. Zerkin finbatean hori izango da gertatuko dena. Bate hmm. bueno, erabaki dezatela hiru ba, edo ikurt dezatela beintzat zer egin den. Hmm. Ados Ramon, baitzoa ekin gelitzen gera eta espero dugu ba, jarraitualko duzutela baintza ATP batez e, bertan lanian Mi ezker gurekin egotara gaitu eta... Gaitza gara eta jarraitzen badugu ilegalen moduan jarraitu beharko dugu Bai hori da ere A, baipega baina bueno... Agia nu etorriko zaigu aurrian bere altzera Bueno, hemen izango gaitu zu ebaintza gertatzen agertatzen ba, badira baintzat salatzeko E, hemen duzute ba, mikro bat eta uin batzuk e, esan nahi duzutenako ba, Mil esker, mil esker, azken batean ikusi dugu Bueno, ba, ez dela, e, bueno, ba, jendea interesatu egin dela hmm. e? Eta, bueno, ikasaten du dara Daletxea du nahi duen guzti, guzti guztia egin herritarri konsultatu gabe e? Kuk sortzireon, bedelatzeireon sinadura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 Irungo preso politiko eta aieslarien aldeko konpartsa. Girobikainean, irungo zoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak omentzeko, goratzeko eta goraipatzeko. Ederki pasatzeko. Musika. Paiazoak. Galejirak. Edadiak. Guztukiak. Jolasak. E eta elkartasuna. Martxoaren bostean, arratsaldeko seitan, Moskuko izar gorrian. Elkartasuna ez da delitua. Anima zaitez! Gaitu zuen.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 Ostegunero zazpiter dietatik aurrera, zinema kultura nitza Lakasita gaztetxean. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebeicoitza.lacasita.org Me paso el día bailando. Wo wo wo lagunak ongietorriak egizu zuzugu zailora, gaur ez dugu ez dugu ezer berririk asmatuko edo, baina bueno, gaur esan dugunez Osinbirileko baratzei buruzitzen ingo dugu da Ramon, bueno, aziko gara uznarketa txekionekin bueno, Ramonek esan duen bezala, ba, baratza huek e, un pertsona inguru, e, lantzen duten lurren eh ehun guru, eh un pertsoninguru el lantzen dute lurran da gero ba, orain dela 10 urte baino gehiago lortu zuten lurroiek eh, da, bueno, da, eh ikusi bad dugu ba baratza baratzauen ba, gizartearen erak, ere funtzioak betetzen dituztenak edo ta eraginak ere se estetikoak es izan arren hori betik beti, beti udaletxe guztiak esatu dute ez, ez direla estetiko baina bueno, eh, pausu bat aurrera eman ber dugu beste ikuspundu batetik ikusita ba, e, ba, ikusten da babes ba bat ematen die ba erretiratuak se izanen dire erabiltzen dutena baratzak da bueno, ba, beraien artean e, babes bat ematen diote da direk, dire e, emanak lantze dituzte da Da, bueno, da gero ere bai Janarien enpres, en, enpresen enpreseen menpekotasuna murristen dute, ze <coughs> e, likadura subira subira notasunak du da erretiratutentzako alternativa ekonomiko bat da, eh ze pentsioak ez dire oso, oso, oso altuak esan. bueno, batzuk beste batzuk ez. E, gure presidente Jaunak ba, beti e, pentsio potente bat egite dute, baina bueno. Gero autonoma eta orrero egon direnakola biziotza oso alan egiten, ez dakates errez, ez? Da, KTSRs, da bueno, ikuspuntu horretatik ba, argi dago herriak ba, eh, baratza behar, dituz, behar dituela Da, bueno, da, da, hau, ba, zentralizazio prozesu baten, ba, <coughs> ondorio bat da, ez? ba ziurrenik eh, bilen gertatuko dana da ba, emakinaren bat hartuko dute hor hilabete bat edo bi dena lurra guztia mugituko dute da horren da gero lurra mugitu ondoren ba obrak geldituko da fondo berrien sei da hobetartean da gure aitona monak eta retiratu maiteok ez dakate zerrez lantzeko eta hor egongo dire Usuak ikusten parkean. Da bueno, gero ere bai kritika bat egin behar dugu honiz, e, oina hurren gertatu omen da berdina, zide landetsako obra berriak, UBPO, bueno, e, babes ofizialeko etxe bizitzak direnak egiten, da hori egin dute biak, berdin berdina. Horain bueno, e, nola ez dagoen dirua, espekulatzen duten egin dire babes ofizialeko etxeak hori argi dago, da udalek saldu berdute saldu saldu berdute beren lurra aurrera egiteko da nola ez dago konstruktorerik da orain eusko jaurlaritzak geroste ditu lurrak ez da bueno ba ba oinaurren egin dute gutxi gara bera berdina ere lexiak e, e, daute eskutenak datoste makina pare basartu dituztean baratsa guztia bota dituzte hor egongo dire Makinak eh, urtezkundeak pasa, pasarte lurra mugitzen da dana aplanatzen da urtezkundeak pasatzen direnean segurazki hori geldituko da fondo berrien villa fondo berrien villa eh, dauden bitartean hori da nire ikuspunta ez dakit batenba segurazki nirekin erango egongo dela eta egon beste asko kontra Azkenean Ramonek berdina esaten zuen botako dituztela hortikan eta segura eski ez, ez dela inungo obrarik edo proiekturik martxan jarriko da hori gertatuko da ere bai anakako Anaka san migel e, dagoen leku ere mugorretan ere berdin berdina gertatuko da da bueno ba, ikus, ikusien ez gure Gure udaletxeak, hiri estetiko idealizatu bat nahi duela bakarrikan Da... Da, bueno, da hori ikusita nik e, kotxean edo txirrindaz nijoan noan bit, bakoitzean ba, Rotondak ikusten ditut oso apainduak oso, oso politak olibo polit batzuekin bat da pentsatzen dut hostia Zenbat diru gaztatu dute, ez dute adjetiobrik esango, hauek rotondetan, ez? Ba, bueno, ba... Esan, esan didaten ez, es, ba, jende, esan edakutxe didate zifra bat, ez da, ez es dut esango, ez es dakit osos osi si hurzen bat den, baina, bueno, esan didate peseta zitzen dita, milioiak milioi uste dituztela hilero hor, eh, rotonda kapaintzen, da txukuntzen, da berriz dana landatzen, da lore berria ja hartzen, Hori bakarri mantinemenduan, ez? Da, bueno, ikusi hori, zenbat ni galdera bat egiten dira, ni buruari, da zenbat jende erabiltzen du rotonda bat. Ez? Zenbat jende erabiltzen du rotonda bat. Bale, gidatzen dute zen denago baino hor, nor egoten da rotondan, eh? Zenbat milioi rotonda batean. Vale, polita egon bar da baino buru buru pisa batekin, es? ez? Ez du dirupillo bat eh gastatu ber rotondetan, gainera orain krisi krisian gaudela ta. Da bueno, da gero Galdera horren arira dijoan beste bat izango san semat jende eh erabiltze dute lurgorri eremu hoiek da bizi berri bat ematen diote espazio hori eta bueno ezia e, da etekin bat ateratzen diete da esan dugun alenoa ba, bere gizarte funtzioa betetze ditu menpekotasuna <coughs> Enprese empre, menpekotasuna murrizten duta da, bueno, ikusi dugu, ba, ez dakit. Balio direla naiz eta estetikoak izan, ez? Eta inkluso bueno. estetikoa, zegun mm. sekazuta. Bueno, izan lehiko estetikoa, adibidez, eh, gazte izan egin duten bezala, U, udal baratza jarri ditu uste eta adena ube direk txoko dakater, edarrenak neurri berdinekoak, eta oso oso polita dire gainada emate dute kolore bat, Hola, lurgorriei, o ez dago da paderik bestela gusti hori eskomorrera bezala eh bukatuko do edoena lokatsez beterik, eh? Ba bueno, txapa teoriko hau eman ondoren, ba ekintza, ekintza praktiko bat ba erronka edo botako dizu egu hemen antxeta irratitik. Ba zen HD musikal txiki txiki bat egitea, ber, jendeak ea pentsatzen duen bisukat zein ekintza proposatuko duzun honen inguruko? Muzika jarri dizudan musika, uste dut daiko aproposa dela, Fermin muguruza eta dutena besti bada, eta bere izena da, lurra, esnatu, esbarkatu, esnatu lurra, esnatu Esnatu lurra, esnatu, derria ere Neku gorria, ezta horain dipukatu juta perria, urbin dela irakartzeko joaretunen Sintzaridia ken zutendi kugu, neguko letargia sintu. Neguko letargia sintu. Non aspico a vigna caer en Bueno, ekintza praktikara pasako gera, ez? Nikusita udaletxeak es dituela bainbeñako lekuri jartzen baratazaintzat edo leku alternatiboak sortzen, bere kabuz sortuz. Ba, hau sortuko dizuegu. Asteko ba zuen guztiok bildu zaitezte baratzen, bueno, edo jubilatuak eta da es da que Eriko nagusiena, baina bueno, hola biltzeko ta sarata pizkat egiteko, orain autozkundiarik etortzen direla ez dago bat ere gaiskie, ez? Bildu zaitezte lagunak eta udal baratzak eskatu. Ze zuen eskubidea da, dago denon eskubidea da, ze herria gurea da, ez da politikoena. Larri eduki ber dute gurela guri beldurra eduki berdigutela ez gu beraiei, ¿vale? Argestuko altzera eskundetara kendika. Ez dut uste nahiko diatu sabe. <laughs> nahiko leanto na bai. Da bigarren hau ba arlo individualean aurrera mateko Ekintza, da, bueno, ez da, nah, ez da batele txarra, eh? Razai egon, ez dago, biolentiarik, ez dago, ez errez, sortuko dugu, ez dugu ezer apurtuko. Nik, prausatzen dizuet, kalabaza jaten du zuen enean, aziak kendu, pixkana-pixkana kajun lehortzen, da, sako potente bat zuenean ean, atera, atera kalera atera kalera, da berdea ikusten duzun leku bakoitzean, hor sartu ezazuz zure atzia, da gure kalabazak, kaosa kalabazeroa, I, i, ikusiko da gure herri maite honetan, polit polita, dena kalabazazbetea, da e, horituko diragutaz, da, da baratzen, baratz politoien espropriaziotas da ikusi eh, gut ez, digut, ez digutela lurra hein erraskenduko bizitza nora du astedadoa isarte arezikloa ayako arriak here ez nak to go japen indarra barneratzen Bueno, laguna kau izan de dana, gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik, da, horaituz haigte gorde zuen kalabazen asiak, da, gora kaoz kalabazeroa Aioa